Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és valóban nagyon jó, amikor együtt dicsérjük Istent, és az még jobb, amikor manifestálódik is Isten. <gül> Ez fontos. A mai napon, amiről én szeretnék szólni, az nem is áll nagyon messze ettől a dologtól. Ha a címe az lenne, az Isten jelenléte, mondjuk, hogy manifestálódás. Ez is, a is ugyanaz hasonló. Isten jelenlétéről szeretnék a mai napon szólni. Csak egy picit engedjétek meg, hogy visszakanyarodjak egy múlt hét péntekre, akik ott voltak, csak egy pár gondolatot abból, ismétlésképpen. Beszéltünk arról, hogy valójában a ami az gyülekezetnek és az életünknek az izgalmát tudja adni, az nem más, mint Isten jelenléte. Ha Isten jelenléte nincs valóságos módon csak ilyen elméleti szinten, tudjátok, vannak az elméleti szakemberek, meg a gyakorlati szakemberek, ha csak ilyen elméleti szinten beszélünk Istenről, az olyan száraz, unalmas, legyünk őszinténk, hallottunk már ilyet. De amikor Istennek a jelenléte valóság, akkor az a gyülekezetnek és a saját életünknek ez az izgalma. Ebben, ebben van valami olyan, amitől úgy megmozdulsz. Így van? Egyetértetek ezzel? És volt olyan időszak Izraelnek az életében, és annak a népnek az életében, akit Isten maga választott, és ennek a, ez az Isten azt mondta, hogy velük leszek, Közöttük lakozom, és ennek az Izraelnek az életében, a bírák idején és Sámuelnek az idején egy olyan helyzet alakult ki, amikor az Istennek a jelenléte, hát azt nem mondom, hogy tapintható se volt, de szinte érzéketlen volt. Nem lehetett megismerni. Azt mondja az ige erről az időszakról, amikor Sámuel volt, a, a bocsánat, még Sámuel még csak kisgyerek volt, de éli volt a főpap és a két fiai, Béliáfiai voltak, akik nem ismerték az Urat, hogy nem volt csak, nem gyakran volt, vagy nagyon kevés volt, vagy éppen hogy csak volt néha egy kis kijelentés, egy kis ilyen megtapasztalás, vagy látomás Isten részéről. És pedig mi történt? Ez az Isten pedig Izraelt kiválasztotta? Ez az Isten Izrael ott a pusztában. Ott volt az ő jelenléte, de mégis valamilyen módon, és ennek az okait Tudjuk, és most nem is erről szeretnék beszélni, hogy hogy lehet elveszíteni Istennek a jelenlétét, de ez nagyon fontos látni, hogy Istennek, vagy pontosabban Izrael életében volt egy ilyen időszak, amikor ez a jelenléte nagyon ö, megfoghatatlan volt. Csak úgy tudtak róla, hogy hát mi Isten népe vagyunk. De ez kevés, legyünk őszinték, ez nagyon kevés, ha csak ezen a szinten éljük meg a hívő életünket. És ekkor jött Sámuel, akit Isten úgymond egy meddő asszonynak a méhéből előrántott, és beültetett, vagy behozta a templomba, és ott elkezdett szolgálni. És mi történt? Ennek az embernek az életébe megnyilvánult Isten, elkezdett kijelentést adni. Hát nem tudom, hogy gyors vagy lassú szülés volt, de jött. <gül> Oké? <Okay? gül> jött. Meg, Megkaptuk. És az történt, hogy Sámuel az igében azt mondja, ezt érdemes elolvasni, az 1 3.19-ben van, hogy Sámuel pedig felnevekedik az úr, felnevekedett, és az úr volt ő vele, és semmit az ő igéből földre nem hagyott esni. is egy olyan személy volt, aki már az Isten igéhez, az Isten beszédéhez egy nagyon jó módon viszonyult, és ennek hatására nézzétek meg az 1 3.21-ben, hogy mi lett a következménye. Az úr pedig kezdett ismét manifestálódni. Az Úr kezdett ismét megjelenni. Mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek, Silóban az Úrnak beszéde által. Ha Istennek a jelenlétét szeretnénk, az Istennek a manifestálódását, ami nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy ez a szó ma a köztudatba a gyülekezetnek most beledobva, és ezt a Balázs nem is igazán tudom, de köszönjük. Nagyon fontos, de ez hogy történt, hogy volt egy nagyon rossz időszak, és Isten igét valaki komolyan vette, ezt az igét nem hagyta, hogy a földre hújon, a hozzáállása az Isten igéhez egy más szemlélet volt, mint ami addig a bírák idejére jellemző volt, hogy mellékes volt, nem volt lényeges, kialakítjuk a saját magunk Isten rendjét, nem azt nézték, hogy mit mond az ige, ezért ez volt a bírák idejében, mindenki azt csinálta, amit akart. Így van? Ez volt. De ez a személy, Sámuel megértette, hogy az, amit Isten mond, a számára a valóság. Aztól fognak a dolgok működni. És ezt látjuk, hogy kijelentetett ez az ige, és mi történt? Isten elkezdett megjelenni. A kijelentésen keresztül kezdett el megjelenni. Csak azért értem erre vissza, nem ezt szeretném elmondani, csak egy nagyon fontos érvet arra, hogy... Isten jelenlétét el is lehet veszíteni, de vissza is lehet szerezni. A mi hozzáállásunk természetesen kell, az igéhez való hozzáállás kell. De mondok egy nagyon érdekes dolgot. Mit mond a, az ige, az új szövetség Jézus azt mondja, hogy ahol ketten, hárman összejönnek az ő nevében, mi történik akkor? Azt mondja, hogy ott van, igaz? Hogy ő ott van. Magyarban nagyon érdekes, hogyha mi magyar emberek ezt tudjuk, és talán mi fogjuk is érezni, ez nem biztos, hogy minden nyelve kijön, de magyarban ez nagyon jó kijön, hogy ö, ö, voltál már úgy, amikor azt mondtad, hogy ott voltam, de nem voltam jelen. Ismered ezt az érzést? Iskolások? Én már sokszor ott voltam az iskolában, de nagyon sokszor nem voltam jelen. Nem tudom, értitek? -e. Sőt, bevallom nagyon őszintén, és tegye mindenki a szívére a kezét, én voltam már néha Isten tiszteleten, de nem voltam jelen. Értitek a különbséget? Amikor Isten azt mondja, hogy ott vagyok, azt tudjátok, kevés. Izraelnek az életében ott volt. Ez az időszakban, ha Sámuelnek az időszakát nézzük, jött még kicsi volt Sámuel. Jöttek a filiszteusok. Ott volt a frigyláda? Ott volt Isten jelenléte? Milyen csatát vívtak? Vesztes csatát. Igaz? Ott volt az Úr? Sőt, filiszteusok, amikor kivitték a csatárendbe, vagy a hadtérre, kivitték a frigládát, a filiszteusok aztak, Kijött az az Isten, aki a verestengert széjjel választotta. Jobban hittek abba az Istenbe, mint az a nép, akihez Isten Együtt lakozott, akiknek a jelenlétét nagyon valóságosan megtapasztalták. És ez az Isten ott volt, de nem volt jelen. Értétek a különbséget? Amikor Isten azt mondja, hogy én vagyok a Yahweh az az ott az Úr, az én nevem ott van, ez nagyon jó dolog, de nem elegendő. Ebből az ottból meg kell tapasztalni, hogy jelen legyen. Ha jelen van az Isten, akkor munkálkodik. Ha csak azt mondja, hogy ott vagyok, akkor azt jelenti, hogy szemmel tartom. És nekem ez kevés. Remélem, neked is. Nagyon kevés az. Nagyon jó dolog az, hogy Isten szeme előtt zajlik az életünk. De én sokkal jobban szeretném, hogyha az ő jelenlétében zajlana az életem. Az egy más valóság. Akkor aktív vagyok, akkor kapok, adok. Akkor van párbeszéd abban a jelenlétben. Nem elegendő az, hogy ott van. Igaz? Izrael ezt nagyon sokszor elmondhatta. Hát én a választott nép vagyok. Hát ott van az Úr, a nevünkben. Izrael. Isten harcosa. Ott volt az Úr? De nem volt jelen, nagyon sokszor. És én erről a jelenlétről szeretnék most beszélni, amikor is nem elégszünk meg az ottal, hanem tovább megyünk is a jelenlétbe. Hogy szeretnék felolvasni egy igét, és majd meg fogom mondani, hogy honnan. De most engedjétek meg először, hogy felolvassam. És megjelentné ki az Úr azon az éjszakán, és mondta. Én vagyok Ábrahámnak, az atyáidnak istene. Ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged, megsokasítom a te magadat Ábrahámért, az én szolgámért. Amen. Vissza az első mondatra, és megjelentné ki az Úr azon az éjszaka. Történt egy megtapasztalása ennek a személynek? Igaz? Valóságosan megjelent az Úr? Valóságosan megjelent. Ki az, aki szeretné, hogy megjelenjen neki az Úr? Jelenlétét megtapasztalja az Úrnak. Ki az bátran fel a kezeket? Mindenki? Nem látom a kezedet. Te De ez kérdés. Csak torna? Torna, egy kis torna is kell. Helyes. Akkor szeretnétek megtudni, hogy ez az ember... Hogy jutott el ide, hogy megjelentné ki az Úr? Szeretnétek tudni azt az utat? Mert ez az érdekes, hogy hogy lehet ide eljutni, hogy megjelentné ki az Úr? Megmutassam nektek, hogy elmondjam. Kolapozzatok az 1 Mózes 26-hoz. <tos> Izsákról van itt szó. Izsák valójában Ábrahámnak tudjuk a gyermeke, és valóban, mint Ábrahám, mint Izák is, az Istennek a jelenlétét az nem szájha, szájhagyományok alapján ismerte meg, hanem valóságként. Benne élt, megtapasztalta. És tudjátok, az igazi keresztény élet és az igazi Istennel való élet az nélkülözhetetlen. Isteni megtapasztalások, isteni megjelenések nélkül. Az, abban én nem hiszek, amikor Isten nem lehet valósággal megtapasztalni. Én abban az egyházban és abban a kereszténységben hiszek, amikor Isten ilyen valóságosan megjelenik a szellem által, az ige által, a szent szellem által, angyalok által, gyógyulás által. Én ebben az Istenben hiszek, és remélem, ti is ebben hisztek. De ennek van egy útja, hogy ide eljussunk. És ezt az utat szeretném nektek most elmondani a mai napon. Adjon ezzel az Úr nekem most bölcsességet és erőt, hogy el tudjam mondani. És időt. Hát időm az mindig van, nekem rengeteg volt. Én ráérek. Én holnapig ráérek. Várolni? Na, ma ebéd helyett is ez lesz. Jézus is azt mondta, hogy nem tudjátok hogy jó, a kútnál, tudjátok ő. Hát most ezt ebédeljük ma. No, akkor nézzük meg a 1 Mózes 26-ot. A 12-től először felszeretném olvasni a 20-as És vetett tizsák azon a földön, és letnék abban az esztendőben száz annyi, mert megáldott őt az Úr. Gyarapodott az a férfő, és elébb-előbb megy a gyarapodásban, míg nem igen nagyjá lett. És volt néki apró és öreg barma és sok cselédje, és ezért rá a filiszteusok. És mindazokat a kutakat, amelyeket az ő atyának szolgái, Ábrahámnak, az ő atyának idejében ástak vala, behányták a filiszteusok, betöltötték azokat földel. És mondja Abimélek Izsáknak, menj közülünk, mert sokkal hatalmasabbá letténálunknál." nálunknál. Elment azért onnan Izsák, Gérár völgyébe, ott vonta fel sátrát, és ott lakott. És itt ismét megásta Izsák a kutakat, melyeket ástak vala az ő atyának, Ábrahámnak idejében, de amelyeket Ábrahám holta után behánytak vala a filisztausok, és azokkal a nevekkel nevezi azokat, mely neveket adott vala azoknak az ő atya. Izsák szolgái pedig ástak a völgyben, és élő víznek forrására akadtak. Gírár pásztorai pedig versenytek Izsák pásztoraival mondván, miénk a víz? Ezért nevezzék a kútnak nevét Észeknek, mivel hogy civakodtak vala ő vele. Amen. Először. Itt megállunk. Majd folyköbb. Na, mit is olvasunk? Az első, hogy egy olyan szituáció alakult ki, hogy volt egy adott helységen egy Istentől nagyon gazdagon megáldott ember. Ez úgy tűnik, és ez ma is így van, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Ezt nem mindenki fogadja jó szível, amikor valakin Istennek az áldása, az Isten ereje, szelleme, ennek lesz ellenálló. Hát ez azt gondolom, hogy az egyház történelemből, a, történe, a történelemből, a bibliai történelemből ez végig lehet venni. Így van? Jézust ö, ö, nem üldözték? keresztény vagy a tanátványikat nem üldözték. De hogy nem mindenkit üldöztek. Mert valami mások voltak. ami plusz volt bennük. Ez az irítség miatt adták, tudjuk Jézust is, keresztre. Ez az irítség ez egy ilyen dolog. De a példabeszédek 32-32-t, ismeritek ezt az igét? Igen? Az egy nagyon jó ige, ami így szól, hogy inkább legyen száz iríglőm, mint egy sajnálom. Értitek? Szóval az nem probléma, hogyha sokan vannak, akik így de de inkább ne sajnáljanak, mert akkor valami van az életünkön. És Istennek az áldása, az Istennek az ereje, a kenete ott van, akkor biztos, hogy szembe fogunk találkozni, mint ahogy Izsák is szembe találta magát ilyen személyekkel. Na de menjünk tovább. Miről szól ez a történet? Arról szól, hogy eljött onnan arról a helyről, elegánsosan, és elkezdte, mivel hogy a pusztai utat nem lehet másképp túlélni, hogyha nincs víz. A mai napig is víz nélkül a keresztény életet se lehet befutni. Kell Szent Szellem, kell Istennek a szelleme, kell az a víz, amitől mi fel tudunk frissülni. A pusztát csak így lehet megélni. És elindult, és azt látjuk a 18. bocsánat a 15. Tödik mindazáltal, igen, 15-ös verszakban, hogy mindazokat a kutakat, melyeket az ő atyának, Szolgáljábrámnak, atyának idejében ástak vala, behányták a filisztausok, és betöltötték az földel. Vagyis voltak már kutak ezen a helyen, Izsáknak az édesapja már megásta ezeket a kutakat, de ugyanez a nép, ezek a filisztausok, mint most, abban az időben is, egy Istentől áldott ember. Volt, elüldözték, és inkább ne legyen senkié a víz, ikább behányjuk. Ez jó magatartás. Amikor gyakorlatilag ott van az áldás, ott van a víz, akiből mindenki ihet, ihat. Mindenki élvezheti a frissességét. Nem, a filisztusok azt mondták, na akkor senkié ne legyen. Tudjátok, a világ az a mai napig is el akarja rejteni azt az értéket, amit mi az egyház hordozunk. És még nem csak, hogy az egyhá... ah, nem csak még a világ, hanem vannak azok a úgymond euh, hamis vallások, vagy olyan, most itt nem a jó értelemben használom a vallást, hanem rossz értelemben fogom most használni, a vallás is elrejti. Nem akarja, hogy igyál abból a vízből. Jézus idejel adta a farizeusok, rendszerint ezt tették, és Jézus meg is vette, ti nem tudjátok az utat, de miért nem mentek be, de mások elől is miért rejtitek el? Nem ezt csinálta? Ez a vallás, a világ ezt csinálja, hogyha te rátaláltál a vízre, akkor nehogy már neked legyen víz, de akkor senki ne legyen. Még milyen egyszerű lenne, bőséges az a víz, bőséges a Szent Szellem, azt mondja az ige, hogy mérték nélkül adja az Isten. Kellene nekünk, attól kell félnünk, hogy hú, én már nem adhatok neked? Hát nem az a legjobb, mindenkinek, mindenkinek kell. Jézus azt mondta, aki szomjúzik, jöjjön én hozzám és igyék. És nem tett kivételt. Bárki oda mehet. A víz, a Szent szellem nyilvánosan van mindenki számára. De a világ el akarja rejteni. A filiszteusok el akarták rejteni. Nem akarják. Ők se ittak belőle, de azt mondták, hogy te se így áll. Nem egy jó hozzáállás. Igaz? Ilyen ma ez a konfrontáció megvan szellemi szinten. Ma az ördög, a világ szelleme nem akarja, hogy ez a víz nyilvánvaló legyen. Nem akarják, hogy lássák az emberek, hogy mit is tartalmaz az, amit mi hiszünk. Ezt el akarják rejteni. De mi nem adjuk fel. Na, mi történt itt? És azt látjuk ebben az igében hogy ezek a szolgák Ábrahámnak a az idejében is, az Ábrahám idejében, amikor ő kiásták a tut utat, jöttek a filiszteusoknak a pásztora, jöttek azok az emberek, és behányták. Eredetileg az van itt, hogy a behányták, hogy betemették, hogy az a, az a szó van, hogy megállít, el, eltöm, elzár errejt. Pontosan erről beszéltem. Hogy ez egy hozzáállás, amikor elrejtem azt, ami nyilvánvalóvá kell, hogy legyen. Ez a farizeusoknak a magatartása volt. Vagy betömik azokat a, a jó állapotokat, például, e, ha már itt mondjuk még az ószvétsénnél, Jákobnál, amikor volt az a kút, amikor mentek inni, és akkor ott volt egy nagy kút, a kút, a, a forrásnál egy nagy kő, ez el volt zárva. A nonszesz azt mondta, hogy miről van itt szó. Hát mi nem jött el az idő, hát mi nem ihatnak a jó. Mi az, hogy nem jött el az idő? Szomjasak a juhak, akkor gyerünk, nem azt megvárjuk. Felrúgta a tradíciókat, elvette a követ, Hagy igyanak. Hát ez a lényeg, hogy hagyjanak belőle. De a másik fél, a világ és a vallás, azt mondja, ne igyálból, elzárjuk a csapot. Nem szabad ezt hagyni. És van ennek egyébként egy pozitív oldala is, és ezt is csak szeretném megmutatni, hogy ennek a kifejezésnek. A Nehemiás hétben van egy nagyon jó ige, hogy a vallás és a világ az teljesen ellentétes azzal, amit mi, keresztények és a Krisztusban hívők képviselünk. Mi a kutat kiássuk, ők behányják. Mi pedig, most felolvasom, Nehemiás négy hét, mikor pedig meghallott a szamba alatt Tóbiás, Továbbá az Arábiaberek, az Ammoniták és az Asdolseusok, hogy javítgatnak Jeruzsálem kőfalai, hogy a törések betömése megkezdődött, felette nagy haragra gerjedtek. Itt a betömése Ugyanaz a szó van. De az egy pozitív értelemben. Mert amikor rések vannak, akkor oda kell állnunk és be kell tömni. Az ellenség mit akar? Ha ne legyen már betömve a rés. Teljesen ellentétes két érdek. Még egyszer, a világ, a vallás azt akarja, hogy a kút, amiből élet fakad, az belegyen tömve. Ahol problémák vannak, az meg még jobban ki legyen szélesítve. Az ne legyen betömve, az ne legyen elrendezve. Ott olyan lukak, olyan rések támadjanak, ahol az ördög ki és bejár. Érted a különbséget? Ebben a világban élünk, ezt a szellemi konfliktust éljük. Izsák, egy jó előképe, hogy mit tett. Megállt, és ezen a kúton, ahol, ja, is utána tovább olvasuk nem annyira, ha nem sietek, inkább, akkor még egyezünk meg, hogy még a 18-as verszaknál, aztán majd eljutok oda is. Ja, bocsánat, bocsánat. Ástak, azt még elfelejtettem mondani, szóri. Néha jegyzetemre fogok nézni. Csak úgy lendület. Na, ástak. A pozitív hozzáállás, Kiásni. Azt mondja az ige, hogy e, e, például a Mózesnál is, hogy vezéreknek a párcájával e, ásták ki a kutat. Ez egy nagyon fontos dolog. Kutatásni azt mondtad, melyiket könnyebb? Kutatásni, vagy kutat temetni? Temetni könnyebb, ugye? Mind a kettőhöz kell erőfeszítés, nem tagadom. De az egyik valójában egy hol cselekedet, a másik pedig egy nagyon valóságos, élő cselekedet. A probléma még ott van, hogy amikor valaki nem ismeri Istent és próbál ásni, akkor lehet, hogy sírokat ás, de ez egy más téma, de az igazi az az, amikor te élő vizeket keresed meg és kutat tudsz ásni, az egy komoly erőfeszítés, de szükséges. És azt is jelenti itt az ige, hogy keres kutat. Az, hogy valaki ás, az azt is jelenti, hogy keres kutat. Ez az, amikor Jézus, a keresd az igazságot, kutasd az igazságot. Ez az, ez, ez az a hozzáállás az, amivel te az élő vizeket megtalálod. Az Isten keresőnek minden a javára van, annak van vize. A keresés, a kutatás, az ásás, az egy olyan erőfeszítés, de ebben rejlik az, hogy te valamit kapsz Istentől. Ez a hozzáállás. Érted? A temetés, hogy én elrejtem, ez nem egy jó hozzáállás, és ez nem is való hozzánk. De tudd meg, hogy szembesülsz ilyennel. Fogsz találkozni ilyennel. Ez a két szellem össze fog csapni. De te győztesen tudsz kijönni, ha ezt az utat betartod, amit Izsák betartott. És ő el tudsz jönni oda, hogy a megjelenik, amikor Isten megjelenik, számodra is meg fog jelenni. Na nézzük akkor tovább. A 18-as verszaknál. Azt mondja itt az ige, hogy ismét megásta Izsák a kutakat, melyeket ástak vala az ő atyáinknak, Ábrahámnak idejében, de amelyeket Ábrahám holta után behánytak vala a filisztausok, azokkal nevezte nevét, amelyen neveket adott azoknak. Mi történt itt? Hogy tudjuk, hogy ezek a beletek tem temetve ezek, de a 18-as verszak még azt is mondja, hogy Izsák Ugyanazokkal a nevekkel nevezte, nem talált ki új dolgot. Ő nem akart megmondani, majd én tudom a tuit. Kiment el, ki előttünk végig egy úton. A názereti Jézus. Ő azt mondja, én vagyok az út. Ha ezt az utat követjük, akkor tuti, hogy el fogunk jutni a megjelenésbe, a Földön is és a mennyben is. Ott fogunk találkozni a valósággal. Ha azt mondod, hogy te a pusztát más úton is meg fogod tudni járni, és nem az Ábrahám a hitnek az útján fogsz járni, akkor most mondom, hogy nem fogod célba érni. Nem fogsz bersebába jutni. Nem fogod elérni azt a célt, hogy meglátod Istent. Izsák alázatos volt. Ő nem akart, azt mondom, tőlem van. Ábrahám végigment ezen, Ugyanazokkal a nevekkel is majd meg, olva, meg fogjuk olvasni, hogy mit jelentenek, nagyon fontos. Milyen állomások voltak. megadván a tiszteletet. Nem azt mondta, hogy én bők a reformer, én tudom, hogy ősi igazságok vannak. Ezek az ősi igazságokon kell keresztül menni ahhoz, hogy Istennek a jelenléte, az megtapasztalható legyen. Szerintetek az egyház sokszor adott rossz választ az új kihívásokra? Nagyon sokszor. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert nem az ősi igazságokhoz ragaszkodik. Ma is az egyháznak erre a XXI. századra a kívjására az a válasz, hogy az Ábrahám útja. A megtérés, az újjászületés, betöltekezés szent szellemmel, élet dolg, életeinket rendezni kell, az Isten igével való közösség. Ezt nem tudok, ez 6000 éves történelem, ezt tudom mondani. Nincs új, nem mondhatom azt, hogy de ha előveszed a számítógépedet, de ha elmész ide, akkor majd olyan-olyan dolog lesz. Ez az ősi igazság. A keretek változnak, a körülmények változnak, de az ősi igazság nem változik. És Izsák ilyen ember volt. Azt mondta Ábrahám ki a kutakat. Én ugyanazt a kutatásom ki, ugyanaz lesz a neve. Pedig egy generáció eltelt. Az egyházban nagyon sokszor azt más látunk. Hogy eltelnek a generációk, és egészen másképp más a fontos. Nem az ősi alapok, nem az igazságok. Hanem, nem tudom, most nem akarok mondani, mert tudnék. De mások. Na, maradjunk enni. Így van? Vissza kell térni az ősi igazságokhoz. Én nem tudok, nem látok más. Ha izsákok vagyunk, akkor visszatérünk, és ezeket az igazságokat fogjuk őkeményen, nem törvénykezve, de ezeket a szellemi alapelveket fogjuk követni. Igen. A másik, például még amit itt még meg kell, hogy nevezzünk. Azt mondja az ige, mindenki más munkájába áll be. Előttünk már voltak nemzedékek, akik már valamit letettek. Mi azoknak a munkájába állunk be. Nem mi vagyunk az úttörők. Izsák is ugyanebben egy, egy Ábrahámnak a munkájába állt már be. Ez már megvolt. Értitek? Másoknak a munkájába vagyunk benne. Mit jelent az, hogy azokkal a nevekkel? Én nem akarta magának ezt. Izsák nem volt, hogy majd ezt én, majd én. Ábrahám tudta, Ábrahámot Isten elhívta, végigvezetett, és bemerte vállalni, hogy egyszerűen ezen az úton fogok járni. Nem akart magának nagy hírnevet. Ábrahám ezzel kell, a nevekkel nevezte, én is ezt fogom tenni. Érted? Ez egy alázat. Nem probléma az újítás, míg valaki nehogy azt mondja rám, hogy ilyen begyöpösödött. Nem, nem, nem, nem erről beszélek. Én a szellemi dolgokról beszélek. A keretek változnak, és ahhoz kell igazodnunk. Nem járhatunk lovaskocsival. Mert pár száz évvel ezelőtt már az is nagy dolog volt. Nem baj, ha valakinek van autója. egy gyorsabb. Csak azért mondom, az ellemi igazságok viszont nem változnak, igaz? Én ezekről beszélek. Na, szóval... A lényeg az, hogy Izsák ugyanazon az úton ment tovább, és ugyanazt a kutatást a ki, és ugyanazt a nevet adta. Na és akkor mi ez a név, amit ő adott? Ezt pedig a 20-as verszakban olvassuk, hogy Gérár pásztorai pedig versenytek Izsák pásztoraival mondván, miénk ez a víz, mi, mi ástuk ezt a vizet, holott nem ők ásták, hanem Izsák és az ő emberei, 19-ben ezt olvassuk, és ezért ezt a, a kutat elnevezték észeknek. Vagyis az azt jelenti, hogy civakodás. Veszekedés, vitatkozás, vetekedés. Az első kút, amivel rögtön találkozott, és az emberi élet is, a keresztény életnek a, az eleje, az sokszor erről szól. Amikor az ember megtér, akkor a barátai, szülei, azt nem biztos, hogy jó néven veszik. Én nem tudom, hogy lehet, hogy akik mondjuk olyan háttérből jöttek, vannak itt, hál' Istennek, közöttünk, akik már keresztény családban nevelkedtek, én nem, de hát én nekem azért a barátaim, meg a, a szüleim, nekem azért meg volt a veszekedés, a vitatkozások, ezt a kutat megástam, nem sporoltam ki, megmondom az őszétét, és nem is szabad kispórolni, ezt a kutat meg kell ásni. Jött a veszekedés, jött a vitatkozás, civakodás. Hülye vagy te, fiam? Szóval érted. Szóval megtörténtek a, a, a dolgok, tal nem kellett. Szakaptam, szóval Na mindegy. De a lényeg az, hogy ezt a kutat nem szabad. Illetve nem kell félni, inkább így mondom, nem kell félni, meg kell ásni. Nem probléma. Mert ez a kút az Isten jelenlétébe vezet. Ez nem az a kút, ez nem kell félni, ez nem é, halott víz van ebbe. ez, ez a kút, ez az Ábrahámnak az útján vezet, érted? Ha vannak az Ábrahám útján, az Isten jelenlétébe vezető úton, civakodás, vitatkozások, az a helyzet, benne van. Legyünk őszintén, benne van. Várjatok, itt vagytok? Benne van ez? Csak be lehet, hogy benne van. Csak én, én akkor bocsánat. Köszi, jó, Benne van. Hát legyünk őszíték, ez a, egy, egy új gyülekezet, amikor elindul. Szerintetek mire eljut oda, hogy a társadalomba beágyazódik? Nézzük meg a baptista egyháznak a múltját. Sok, visszamenjünk pár száz évet. Szerintetek az egyház nem kapott hideget-meleget? Cívódás volt? Üldözés volt? Ma már elismert egyház? A társadalomba be van ö, illeszkedve? A be van ágyazódva? Kapják ezeket a civakodásokat? Nem, igaz. Most már azért sokkal könnyebb helyzetben vagyunk. Ez így van. Egy új munka, egy új, egy új változás. Ez végigmegy ezen. Ez nem kell megijedni. Akkor van probléma teleászott. Izsák mit csinált? Jöttek a filisteusoknak a, a, a gérár pásztorai. Miénk a víz? <gül> egy ilyen testi ember azt mondja, tudod mikor? Hát ezt én ástam, érted? Tudod, mikor téd ez a víz? Ez az én vizem. Izsák azt mondta, na jó, akkor szevasztok, megyünk tovább. Tudod, hogy van mondás, a kutya ugat, a karaván halad. Izsák halad tovább. Hát nem ez az egyetlen egy kút van, amit Isten Ábrahámon keresztül kiásott. Ha van még, akkor megyünk tovább. Maradj te ott, tiéd a kút. Az, hogy mit kezdesz vele, tudod, mit kezd vele? Betemeti. Nem kell neki, csak a civakodásért csinálja. Men tovább. Na menjünk tovább akkor. 21-es verszak. Más kutat is ásnak azon. A Más kutat is ásnak azon. Na még egyszer ezt elolvasom meg kicsit. Az a helyzet, hogy már többször megfigyeltem, hogy néhány testvér egyre távolabb teszi a Bibliát. Már van úgy, hogy szemüveget is már föl kell vegye, És én ezt mosolyogva néztem. Idáig. Idáig. Most már kicsit én is úgy érzem, hogy picit rövid a kezem, de jó ez a pulpitus, és na bájátok, még egyszer. Tényleg összefolynak egy picit már. Nem kell szemüveg, nem, hát az a tá... de, na Figyeltek, 21. 21. de egy felolvasót, majd magam mellé állítok. Más kutat is ásnak. Azon is versengenek. Na így már jó. Ezért annak nevét Szitnának nevezi. A második út. Tovább megy. Megint megásnak egy kutat. Mi történik? Már, ó, már van vízünk. Jön a filiszteusok, jönnek a gérár pásztorai. Újra összekapunk rajta. Na most itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy vitatkoztak, mert valójában a Szitna az nem azt jelenti, hogy csak versenytek vagy egy kicsit civakodás, hanem szó szerint azt jelenti, hogy vádlás. És tudjátok, az a szó, hogy sátán, abból a szóból származik a szitna. Vagyis fokozódik a nemzetközi hangulat. Elindultunk egy úton, ez egyház ilyen. Az életedben egy változás ilyen. Először csak kapod a kis pofont, kapod először a kis ö, ilyen ellenszegüléseket, vitatkozunk, veszekedők. De aztán, amikor látják, hogy sikeres vagy, te ott tudod hagyni, elindulsz tovább, járván, a Bábrámnak az útján. Tudod, mi a következő állomás? Olyan durva, hogy elkezdenek vádolni. A vádlásba is belefutsz. Kőkeményen meg fogod kapni mindazt, amit az ellenség elkészít számodra. Ezt a kutat meg kell ásni. Megásták. Meg kell ásni, nem, nem szabad félni. Pál azt mondja, sok háborúságon keresztül kell nekünk bemenni Isten országába, az Isten jelenlétébe. Nem hagyhatjuk ki, ezt, az, ezt, a, ezt a vizet is meg kell, hogy ássuk. Vagy ezt a kutat is meg kell, hogy ássuk. De nem kell itt maradni. Jó hír. Ha benne vagy ilyen helyzetben, és már pedig, ha te a Krisztus vallod, és a Krisztussal élsz, és egy új kezdetbe vagy, mondom, előfordulhat, akkor ne, ne maradj Ezt a kutat megástad, rájöttél arra, hogy ez milyen konfliktusokat, milyen dolgokat fog eredményezni. A jó hír az, hogy van tovább. Nem maradt itt Tizsák, Ábrahám sem maradt itt, mert ők tovább mentek, hanem elindultak ettől. És Mit csináltak? Kiásták ezt a kutat is? Jó, tiétek. Akkor ez is a tiétek. Ha neked ez így kell, akkor legyen a tiéd. Nagy vonulós. Ez a nagy vonulóság. Ez a, ez a gentlimenség. Ez nagyszerű dolog. Amikor az ember nem fog a körömmel ragaszkodik a produktumához, hanem le tud mondani. Ez nem könnyű. És erről a helyről, azt mondom neked, a történetben a második legnehezebb elhagyni. Az elsőt általában még úgy hagyja az ember, mert na, te, ma, ma lesz még valahogy. De már a másodiknál, már várjál már egy kicsit. Már, már, azért már ne. Érted? Érted a dolgot. Vádolnak. A személyiségedbe beletipornak. Karaktergyilkosságok történnek. Tudod, milyen nehéz ezt ott hagyni? Ez, ez a legkeményebb. Ez a megbocsátás. Ezt a helyzetet ott az már igazi Krisztusi jellemre van. egyetértetek velem? Ezt, ezt a kutat. De ettől lesz egy másik út, amit még nehezebb hagyni, majd megmutatom. Ezt a negatívumért nagyon nehéz. Az önérzetedért nagyon nehéz hagynod, Mert úgy érzed, hogy jogtalan mindaz, ami veled történik. És van ilyen az életben. De tovább kell lépni. Van Istenben több, van Istenben jobb. Nem ez a végső cél, hanem a végső cél az, amivel kezdtem, hogy megjelentnéki az Úr aznap éjszaka, és szólt hozzá. Ez nem itt történt, az később történt. Menjünk tovább. Még annyit van időm. Jó, akkor nem, nem, nem sietetem, csak itt gondolom, vannak egy-két ilyen párhuzamos dolgok, amit el szeretnék mondani érdekeségképpen. Az a szó egyébként, hogy szitna az azt jelenti, hogy vádlás, de ahogy mondottam, ebből a, a sátán, sátán szóból származik, ami azt jelenti, hogy ellenfélként viselkedik, szemben áll. Na ez az, amikor már a szembenállást, az ellenséges, nem csak azon a szinten ilyen verbális, hogy kicsit veszekedünk, hanem már komoly ellenállásokba ütközöl, na ez az a hely. Amikor már úgy érzed, hogy így ez már durva. És ez a jelentés, vagy ez a szó, ahogy az előbb már említettem a Nehemiás könyvéből egyigét, engedjétek meg, hogy újra visszamegyünk az építkezésre, ez az Esdrásban van, hogy ugyanez a szó Esdrásnál és az építkezés környékén, ezek ott vannak. Mert amikor az építkezik az egyház, amikor épül dolgok, azt látjuk, hogy az ördög azt nem jó szemmel nézni, a világ nem jó szemmel, ez a szellem nem jó szemmel nézi. És Esdrásnak az idejében a következő írja Esdrás 4-6-ban, és Ahasvérus uralkodásakor uralkodásának kezdetén vádolást ír írnak Júdai és Jeruzsálem lakói ellen. Vádolást. Egy sátáni dolgot írtak. Ez a szó van ez a, amit az előbb is felolvastam, ez a szitna, egy szitnát, egy vádolást írtak. Azért, mert elkezdtek építkezni. Hát józan ez? Hát most őszintén, ha most le, mi tudjuk minden, ha keresztények vagy ismerjük, de azért valahol épül valami, akkor azt, azt tönkre kell tenni? Az milyen emberi rossz hozzáállás? Az milyen ördögi rossz hozzáállás? És ezek ezért képesek voltak egy vádiratot megfogalmazni, vádlást írtak, hogy az építkezés álljon le. Ez a szellem. Na ezzel a szellemmel, amikor konfrontálsz, nagyon nehéz ott hagyni. És ami jó tanácsom magamnak elsősorban, de nektek is itt lenne állj. Legyél nagy vonalú. Engedd el, bocsáss meg. Ez az a megbocsás, ez nagyon nehéz. Érzed a súlyát? Itt nagyon nehéz. Itt úgy ott maradnál, mint az iszap. De ezt ha el tudod engedni, ha ezen túl tudsz lépni, nagy vonalú tudsz lenni akkor olyan áldások várnak rád, és rám, és a gyülekezetre, amit mi el sem tudunk gondolni. Az egy olyan hídbeli kilépés. És Izsák ott hagyta. Legyen a tiéd. Menjünk tovább. 22-es versszak. És tovább vonult, mondtam, hogy ott hagyta. Nem hazudtam. Tovább vonult onnan, és ásott másik utat harmadik kutatása meg, amely miatt nem versenytek. Ezért nevezé nevét Rehobótnak mondta. már tágas helyet szerzett az Úr Milékünk. Szaporodhatunk a földön. Ámen. Itt meg. Megássák a kutat, bővizű kút, körülnéznek, senki nem jön. Civakodással Senki nem vitatkozik. Működnek a dolgok. Haszta! Fantasztikus! Mit mondott? Tudunk növekedni. A feltételei megadattak ahhoz, hogy növekedjen a gyülekezet. Bármely gyülekezetet nézzük. Egy új munkát. Ez a gyülekezet is. Tíz évvel ezelőtt végigment ezen az úton. Tizenegy év alatt. Volt szitkozás, voltak problémák, minden volt. De ez így van, ez egy normális dolog. Az életünk ilyen. Egy új dologot elkezd, de ez az ilyen. De ha kitartasz, eljutsz arra a szintre, amikor elmondhatod, hogy körülnézek, és valahogy beágyazódtam a társadalomba, hogy az a gyülekezet behágyazódott Verőcén, a Baptista Egyház beágyazódott Magyarországon. És már nem szitkoznak. Már nem vádolnak, hanem elfogadnak. Úgy tudják, hogy ott vagyok, érted? De itt van a másik legnehezebb dolog. Az első, hogy mondtam, a vádlásnál. Itt egy nagyon nehéz dolog jön. Hogy itt maradunk, vagy tovább megyünk. Ezt talán, azért mondtam, talán ezt a legnehezebbit hagyni. Mert mi minden jó. Minden szép. El vagyok fogadva. Nem bántanak. Lerendeztük a kapcsolatainkat szokójával. Minden rendben van már. Most ért, nem rosszból mondom, értitek? Megvan. Mi is lerendeztünk. mindenkit. Minden feltétel adott ahhoz, hogy növekedjünk. Automatikusan mennek a dolgok. Igaz? Jól megy a dolog. Mert? Na, most érted. Gyülekezet van, pénz van, autóval, ház van. Minden adott ahhoz, hogy jól menjenek a dolgok. Feltételek úgymond biztosítva vannak. Kimondhatjuk. Megvan ásvezakút. Megvan ásva az a kút. Itt maradunk ennél a kútnál? Nem. Ez a két válasz szokott lenni az egyház részéről. A helytelen mindent elértünk, és most vagyunk a csúcson. Mert már senki nem bánt. Benne vagyunk már abban a helyzetben, hogy, hogy a társadalom elismer, már nem szídnak, nem vádolnak. Házunk van, gyülekezeti ház van, autók, gazdagok, a testók már jönnek, már vagyunk. Érted? 80 főnél csúcson vagyunk. Az a kérdés, hogy a mi gyülekezetünk 80-100 főre van berendezkedve, vagy azt a látást, amit már nagyon sokszor évek óta mondunk, hogy világító szövétnek vagy világító torony legyen, az meg úgy gondolom, hogy nem egy 80-fős gyülekezet, vagy 100 fős. Jó mondom? akkor ezen a helyen, ha így gondolkodunk, nem maradhatunk. Ebből ki kell lépni. Ezt a kutat is ott kell hagyni. Senki nem üldözel, senki nem kéri a te jó érdekel, a jó felfogott dolgunk, hogy ott hagyjuk, és tovább lépjük. És tudod, hova kell tovább lépni? Abba a helyzetbe, amikor fölment, és így folytatja a 23. verszak, és felment pedig onnan Bérsebába és megjelent néki az úr azon éjszaka és mondja, én vagyok Ábrahámnak, a Tatyádnak istene. ne félj, mert te veled vagyok, megáldalak téged, megsokasítom a te magodot Ábrahámért, az én szolgámért. Oltárt épített ott azért, Oltárt épít azért ott, és segítségű hívta az úr nevét, felvonta az ő sátorát, Izsák szolgái pedig ugyanúgy kutatástak. Fölment Bérsebába. Az ószövetségben most nem lesz idők végignézni, de az Bérseba az egy olyan szellemi központ volt az atyák idején, mint később Siló, majd Jeruzsálem, de ezt majd nézzétek meg. A lényeg az, hogy az Istennek a jelenléte, ez volt maga az, ahol Isten megjelent. Nagyon sokszor is majd fogok még egy történetet mondani, hogy bizonyítsam, és lássátok, mennyire fontos volt. ennek az üzenete? Ennek az az üzenete számomra, és ez nagy kijelentés volt számomra, hogyha már elértük, hogy rehebótban vagyunk, vagyis már nincsen a körülmények, nem, nem a körülményekkel kell harcolnunk, nem a körülményekkel kell nekünk állandóan konfrontálnunk, hanem már adott az a lehetőség, hogy növekedjünk, akkor van egy nagy igazság, hogy Isten adja a növekedést. Nem igazán nekünk kell a növekedést ö, ö, elő, azt nem mi idéz, hogy mondjam, most érz jól, nem az, hogy nem kell semmit tenni a növekedésért, de a növekedés nem én, nem az én produktumom, Azt Isten adja. Akkor hogy fog történni? Az úgy történik a növekedés, ha én az Istennel való kapcsolatomat erősítem meg. Az ő jelenlétével való ö, meggyökerezés, az ő jelenti, jelenlétéhez való ragaszkodásból fog fakadni és tudod, ha ezt megtesszük, akkor mindaz, amit kiástunk kutakat, mindaz, amit végig szenvedtünk, értékké válik. Ha nem lépjük meg ezt, és nem megyünk följebb egy szintet, akkor az, amit megtettünk, lehet, hogy 20 év múlva, 50 év múlva süllyeztő. Haszontalan lesz, mert az értékét, a stabilitását az Isten jelenléte adja. Kevés eljutni oda, hogy megharcoltuk mindezeket a dolgokat. Egy másik szintre föl kell menni. És azt gondolom, hogy a gyülekezetnek ezen a szempontból szerintem Rehebótban vagyunk. Nincsen olyan feltétel, nem látok olyan körülményeket, amit, amiért azt lehetne mondani, hogy nem lehet növekedni. Nincs olyan ellenséges. Én nem látok. Kívülről házunk van, épül a gyülekezeti ház, 300 főig nyugodtan jók vagyunk, 350-400 is úgy benne van, de az 80 emberrel nem töltjük meg növekedni kell, de azt a szint bérsebába érjük el. Az Úr jelenléte az Istenne való nagyon személyes kapcsolatból fog tudni mindez az egész táplálkozni, és nem lesz hasztalan az a harc, az a 11 vagy 12 év, amit itt végig Ezt Ezt teszi rá a pecsétet. Elfogadjátok ezt tőlem? Akkor köszönöm, mert ez számomra nagyon szólt, hogy nem maradhatok reobódba. Ez egy nagyon kényelmi állapot tovább kell épni. Mi a legfontosabb? Az Isten jelenléte. Azt kell, hogy most egyre jobban és jobban megtapasztaljuk. És tudod, hogy miért? Mert ha Isten jelenléte köztünk van, amikor meggyógyulnak a betegek, az a beteg, ha kimegy, szerinted, hogy ő fog bizonságot tenni? Hány ember fog megtérni? Hiteles lesz? Fog növekedni a gyülekezet? Isten adja a növekedést? De miért? Mert az ő jelenléte az olyan erő, aminek nem fognak tudni ellenállni egy bizonságtevésbe. És amikor kimépünk a világ felé, akkor nekünk izgalmas dolgot kell a világ elé tárni. Többet kell adni, mert a világ tele van izgalommal. Ha nem megy otthonról el, felnyitja az okostelefont, a számítógépet, az annyi izgalma van már, hogy, hogy, hogy csak na. Érts jól. Ha nem adunk többet, mint a világ. Ha nem tudunk többet mutatni számukra, akkor dögunalmasak vagyunk. Ki az, aki minden izgalom, minden ö, dolog fölött áll? Az Isten. Az Isten jelenléte. Én még olyan emberrel nem találkoztam, aki, aki azt mondta, hogy hát ez, ez a hanyateser. Amikor Isten jelenléte van. Érted? Az vonzó. Az bejönnek akkor a világból. Amikor szólsz, akkor az a világ megragad, az megérti. És ez kell. A tovább lépéshez ez kell. Az Isten jelenléte, az Isten szelleme kell. Ha van, akkor lesz növekedés. Ha nincsen, akkor ehebb maradhatunk. És 30 év múlva, 40 év múlva, nem tudom, hogy hol fog lenni a gyülekezet. Elértük-e a célunkat? A célunk micsoda? Világító torony. Nem lehet elérni. Szent Szellem nélkül, Isten jelenléte nélkül, Isten kijelentése nélkül, az Istennek egy hatalmas beavatkozása nélkül ezt nem lehet elérni. Én nem hiszem, ez lehetetlen. 100-120 fő, ma 150 főig el tudunk jutni. Az az emberi szint. Az volt Jeruzsálemi tanítványok. Addig el lehet jönni. Lejön a Szent Szellem, 5000 ember egy nap. Ilyet tud csinálni. Az Isten jelenléte az egy más valóság és ami mi erre fókuszálunk, és ez irányában áll a szívünk, akkor abban a pillanatban azt gondolom, hogy jó, hely, jó irányba vagyunk. Ezt az irányt kell nekünk, az Isten jelenléte irányába. Az Isten a bérsebába, ahol van szellemi élet, ez vonzó. A többi, a lelki életet, a fizikai életet, az anyagi életet, mindent meg tud élni az ember a világban. Mindent. Egyet nem tud megélni, se a vallásos ember, se a világi ember az Istenne való életet. Az csak ott lehet megélni, ahol van Isten. És ez az élet, ez a legjobb élet. Egyet értesz? Ahogy mondottam, már csak befejezésül említettem, hogy Bérseba az valóban mekkora szellemi központ volt az atyák idejében. Ahogy mondottam, ott élt például Ábrahám is, Izsák is felment Bérsebába, ő is ott a kutat megásta. Jaj, de még ezt a történetet azért vegyük már végig, és aztán még elkanyarodnék egy pillanatra. A lényeg az, hogy azt jelenti Bérseba, nem is beszéltem róla, csak azt jelenti Bérsebá, hogy a hetek útja vagy a eskü kútja, itt volt Ábrahámnak, a, a, amikor megesküdtek ott is a filiszteusokkal, hogy egymást nem fogjuk bántani, előállított hét jut, odatta neki, itt is volt egy eskütétel, hogy nem fogunk egymással, Gérár pásztorai és Ábraham, bocsánat, Izsáknak az olyan, hogy jók leszünk, profi lesz a kapcsolat. Volt egy ilyen megegyezés. És ez nagyon jó dolog, amikor a nagyobb tud áldani. Már, már olyan szintre jutott. Érted? Ez már nagyon nagyszerű dolog. Ezt gondolom, hogy amikor már ide eljutunk hívőként, keresztényként, és az egyház el tud jutni, hogy egy ilyen gáláns dolgot tud tenni, ez nem azt jelenti, hogy szövetségre épünk a világgal, ők se azt tették, de egy nagyon gálás. Jó, oké, részünkről rendben van a történet. Ha te is úgy látod, hogy Istentől áldott emberek vagyunk, mert azt látja a világ, és azt látták meg, hogy ti már az Istentől áldott emberek vagytok. Na, az a jel az már jó. Egyébként egy presbiteri követelmény is, azt mondja az igen, hogy a kívül legyen jó bizonság. Amikor a kívül azt mondja, hogy ti már az Isten áldott emberei vagytok, azt gondolom, hogy az már jó szint. Azt már úgy bele lehet venni, azt mondjuk, na, akkor jó úton haladunk. De mi történt itt? És egy, egy kútásónak, ha te kultásó vagy, már pedig legyék kútásó, ne temető, kultásó legyél. Egy kútásónak a leges, legfontosabb mondata, az itt hangzik el méghozzá a 32-es verszakban, amikor is az a szövetség, bocsánat, eskütétel, vagy egy ilyen megegyezés megszületett. Itt mondja az ige, ugyanaznap eljöttek Izsák szolgái, és hírt hoztak néki a kult felől, melyet ástak vala, és mondták, találtunk vizet. Bérsebába. Találtunk vizet. Ott is ott van a víz. És ezt a vizet már nem kell lepaszolni. Ez már az a víz, ahol ott élhetsz. Ebből a vízből mindig ihatsz. Ide már senki nem üldöz ki. Ez, erre a vízre kell eljutni. Rehebót ott kell hagyni. Fájó, mint ahogy a pusztai vándorlásban, amikor Izrael fiai kijöttek a Verestengeren, átlépték, és hát tudjuk, hogy mennyi szenvedés volt, és akkor Isten egy picit úgy megnyugtatta őket, a 70 pálmafáknak a városába, élibe bevezette. 12 patak, vagy 12 forrás, 70 pálma. Ez a trópus érted, ez a havaj. Ez volt az első állomások közt, ott volt a vándorlás folyán. De az a ez nem az ígéret földje volt. Egy állomás volt. A Reh volt egy állomás. Ideje kell jutni. És nagy dolog egyébként, és nem lebecsülendő, ha egy közösség eljut ide. Az nagyon nagy dolog, mert végigmente azon a kutakon. De legyünk bölcsek. Hát az igé alapján látjuk, hogy nem szabad leállni. Több kell. És ez nem a mohóság. Ezt értitek, remélem, hogy nem az beszél belőlem, hanem a logika, a szellemi logika, hogy mi attól tesz, úgy teszünk stabilá azt a munkát, amink van, ha az Isten szelleme, Isten jelenléte mindezt megpecsételi. És ott, minnyáján ott fürdőzünk. Abban a jelenlétbe föl tud mindenki lépni. Abban tud egy... Értitek, na... Csak ennyit tudok mondani. Érted? Ebből kell értened. Ebből szellemi ember vagy megérted, nem mondok többet. Érted? Rendben van. Punktum. Új nyelvezet. Érted? Na, mit mond az ige? Találtunk vizet. Hát, szóval? hát ezért ások utat, nem? Találtunk vizet. Ez az egésznek a lényege. Ha már csináljuk, legyen víz. És meg lett a víz és ezért elnevezték ezt a helyet bának, És valójában, hogy mondotta, Ábrahám, ugyan ezeket a kutakat kiásta, és elődeink ugyan ezeket a kutakat kiásták, ugyanúgy van, nincs új dolog a nap alatt. Belefutunk. De jó hír, hogy van Bérseba. Ide kell eljutni. Egy történetet még el szeretnénk mondani, hogy ez mennyire fontos. Pillanat. Víz. Így is lehet vizet. A következő. Jákobnak volt takfiai. És tudjuk a történetből, hogy Józsefet valamilyen oknál fogva, talán már hallottunk ma a történetnek a elején is, az írítség talán. Szóval az írítség okán eladták. Igaz? Szembetaláltuk már ma is magunkat ezzel. És ez miatt elment Egyiptom, Egyiptomba, eljutott Egyiptomba, de tudjuk, az történt vele, hogy Isten volt, felemelte, után a második ember lett. Aztán úgy alakult, hogy a testvérek, és a, elfogyott a kenyér, szárasság volt, föl kellett menni Egyiptomba, és József megtalálta a testvére, meglátta a testvéreit, és tudjuk a történetet, de a lényeget akarom mondani, lényeg az, hogy a legvégén megismertette magát. És ekkor a testvérek megörültek, és József azt mondta, menjetek haza, hozzátok ide aput, anyut, a családot, majd én gondot viselek rólatok, fantasztikus lesz, de hogy, hogy, hogy lássátok, hogy ki vagyok én, még ajándékot küldök, szekereken küldöm föl, stb. Na, haza mennek, és ott van a testvérek, ott van Jákob, Izrael, ugyanaz, meglátja a tesókat, Meglátja azt a rengeteg kincset, aranyat, vagy minden adományt, vagy ilyen ajándékot, amit hoznak. És akkor mondják neki, apa, én József! Csak erre Jákob azt írja az ige, hogy elalélt. Ne, hát ez már túl sok. Aztán mondták neki, gyere, nézd már meg, és megnézte azokat a kincseket. Bizonságot nyert arról, elmesélték mindazt a történetet, ami volt. És utána azt mondja, és... Feléled az ő szelleme, megelevenedik, így van egyébként, hogy megelevenedik az ő szelleme. Egyszerűen Jákob életre kell, hogy már majd húsz éve eltelt, és azt hitt, hogy a fia halott, és kiderül, hogy él, és a szelleme teljesen megelevenedik. Egyszerűen életre kell. Hát ez fantasztikus, az én fiam meghalt, és újra ez a megtérés. Él. Na, aztán mondja nekik, hogy a fiúk elmondják, apa, menjünk le Egyiptomba, azt mondta József Gósálym földjén, Ellátás lesz, ott minden szuper meg lesz nekünk. És Jákob nem így mondja, de körülbelül oké okay, gyerekek, várjunk egy picit. Hebronban lakott, most mindegy, nem rajzolok, de ezért Hebronban lakott. A földközi tengernél sokkal gyorsabb lehetett volna idejutni Egyiptomba. Azt mondja Jákob, hogy én azért nem ezt a utat választom, hanem én azt mondja, hogy kitérőt teszek. Én lemegyek először Bersebába, és utána majd fölmegyek Egyiptomba. Olvassuk el ezt az igét. Ez az 1 Mózes 46-ban van. 1 Mózes 46. Amikor már ezek a hírek megvoltak. Elindult azért Izrael minden hozzátartozóival, és ment, Bérsebába, nem Egyiptomba indultál. Oda volt a meghívás, megmondták neki gyere, József ott van, nagyon gazdag. Tuti minden. Igen, ez ilyen. Azt mondta Jákob, oké okay, fiúk, rendben van. De én először, hagy menjek el már is te jelenlétébe. Hagyj kérdezzem már meg hogy biztos, hogy ez az ő útja. Mert látogatóba lemehetek, de hogy ott is, várjuk már meg. És Jákob azt mondta, elmegyek Bersebába, és figyelj, Belsebálba áldozott áldozatot az ő atyának Izsák Istenének. És szólt Isten Izraelnek, ilyeli látomásban, és mondta, Jákob Jákob, ő pedig mondta, Imhol vagyok. És azt mondja, én vagyok az Isten, a te Istenen. istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy népét teszek ott. Én lemegyek veled Egyiptomba, én bizonnyal fel is hozlak. József fogja be a te szemedet. Felkeredett, felkerkedett ezért Jákob Bérsebából, és elvitte Izrael fiai Jákobot, az atyokat, gyermekeket, feleségeket, stb. stb. Mit jelent ez? Felelős döntést hozott. Ha döntenünk kell... Lehet, hogy minden nagyon szép. És ez, ami nagy bölcsesség Izraelnek és Jákobnak volt. Hogy a szituáció egyértelmű volt. Hát le kell menni. Hát ott a fia. Húsz éve nem láttam. Ezt a fiút szerettem a legjobban. Érted? Rohannál. De ő azt mondta, uh -uh. Várjuk meg először, mit mond Isten. Elmegyek én először Bersebába. Többet jelent nekem, mint József. és jól? Érted? Ő, ő, és ez, ez, ez, ez, ez, nekem, szóval ez nekem is meg kell tanulni, nem tagadom, hogy Bersebába kell menni. A döntések ott születnek. Lehet, hogy a körülmény minden jó. És lehet, hogy az az út, mert ez az út. De ő azt mondta, ha Isten ráteszi a pecsétet, azt mondja, menjek, én megyek. József már elég vén volt ahhoz, hogy tudta, hogy hogy működnek. Megtanulta. De ez nagyon tetszik ez a hozzáállás. Hogy nem szaladt le egy hanem azt mondja, kitérőt teszek bérsebába. Először lerendezzük ezt Istennel. Érted? Mi volt számára fontos? Isten jelenléte. Isten kijelentése, És ettől lesz tartós a dolog. Ezt, ezt, ezt tudja az munkánkat tartósá tenni. Ettől lesz az, ami... Krisztusi, szellemi valóság. Ámen! Én csak azt tudom akkor kívánni magunknak, hogy ne álljunk meg Rehebódba. Minden feltétel adott. Gyertek, lépjünk egy szinttel följebb. Töltekezzünk be még jobban Isten jelenlétével. Még inkább ez a jelenlét fokozottan növekedjen. Előbb-előbb menjünk az áldásba, mert ha ezt látják, akkor jó úton haladunk. Akkor nem kell győzködnünk, hanem amikor kimegyünk a vízi színpadra, és ezt visszük, akkor az emberek oda örömmel jönnek. Oda erőt kell vinni. Izgalmat kell, szellemi izgalmat, szellemi. Az Isten kell nekünk igazán ott, és már kint megmutatni. Abban lesz érték. Amen? Amen. Akkor erre hívlak benneteket és magamat. Isten áldjon benneteket.